Politolog bez diplomu. Prinášam postrhy z hlavných správ. Slovensko sa chveje. Proopozičné sily útočia na všetkých frontoch. Ak by existoval koordinovaný útok proti vláde, nevyzeral by ináč. Autorom je doktor Marian Kluvanec. Prvý front. Začnime s očividným. Samostatne sme písali o zvláštnych vyhláseniach a rozhodnutiach prokurátorskej dvojice Žilinka Remeta. Nemá cenu k tomu povedať viac, už len toľko, že tandemovo pohľadili opozičné ega ich boji proti vláde Roberta Fica. Kým Remeta de facto schválil naše odzbrojovanie v prospech zelenského režimu ako správne a v súlade s platnou legislatívou, generálny prokurátor vstúpil tvrdou kritikou novely trestného zákona a odvolávaním sa na malé výsledky v boji proti korupcii do mútnych vôd politického aktivizmu. Ale dnes tu nejde len o nezávislé orgány štátu, pretože svoj kredit v sobotu spochybnili aj tzv. verejnoprávne médiá. Progresívne vetry dujú. Nie je divu, že premiér sa v sobotných dialógoch ku koncu nezdržal, a zhodnotil reláciu aj s výkonom moderátora tak, že sa môžu hambiť. Skutočne tam sedel ako na výsluchu. S tým, že v nastavení moderátora sme mohli cítiť predpojatosť, prípadne rovno zaujatosť voči hostevi. Nemala byť po voľbách náhodou obrátená pyramída neutrálna? Viete, nie divu v tom, že liberálna tlač naháňa propagandu, svojim ideologickým partnerom z PS a spol. Známe své lidi, ale to, čo sa niekedy deje v rozhlase a televízii, je na zaplakanie. Ozaj to vyzerá tak, že po vyfarbení prokurátorov už vystrkuje rožky aj časť novinárov. Že by si vopred chceli vyrobiť pár politických bodíkov. To už tak veľmi cítia, že na Slovensku začne do dvoch rokov éra progresivizmu. Kryci, manéver, PS. Bolo nevyhnutné z hľadiska etiky, ktorou sa vystatujú opozičné subjekty, mediálne uhrať kauzu Šimečkova mama. Ako zázrakom im práve teraz padli dole na ďalšie odtajnené spisy z archívu Jeffreyho Epsteina Mohli hneď dávať trestné oznámenie a vyjadrovať podozrenia, či s odsúdeným miliardárom komunikoval aj premiér Fico. Bomba manéver. A hneď využili ďalšiu prezmenu domácu kauzu, konkrétne kritiku Františka Mikloška z úst koaličných politikov Bartek Blaha. Takže vypisujú statusy o údajnom hyenizme. Pritom ani jeden z kritikov Mikloška nepoužil hrubý slovník, teda pokiaľ sa nemýlim. Jazda bývali bývalý disident nedotknutelný? To by sme sa dopracovali časom až k severnej Kórei keď tu začneme normalizovať kúl cool dosovnosti. Ku tomu aj múdrosť čitateľa z internetu. Počúvajte. Dobrý komentár Mariana Kľúvanca. Stručne zhrňam podstatu veci. Prokurátory Slovenskej republiky majú radi e, teda ľúbia, Grofa, Jaroslava Múdreho, oráča Nadia a ten zasa ľúbi banderovský rusofóbny režim na Ukrajine taká je realita. Prokurátorov Slovenskej republiky a opozíciu zrejme asi ľúbi Eurokomisia a ďalší popletení ľudia. Teda nie je to spolitizované. Je za tým láska k ľuďom. Aj láska k peniazom. Sem sa hodí aj táto agentúrna správička. Maďarská mimoparlamentná opozičná strana TISA plánuje v prípade víťazstva v aprílových voľbách a výmeny vlády premiéra Viktora Orbána okamžite pozastaviť spravodajské služby v rejnoprávnych médií. Oznámil to na Facebooku predseda strany PJTR Maďar po tom, čo TISA v sobotu zverejnila svoj volebný program. Maďar vo svojom vyhlásení zdôraznil, že premena súčasného mediálneho systému na skutočnú verejnoprávnu službu bez propagandy je prioritou jeho politického subjektu. A, a čo u nás? U nás je tichučko po plešine a jedeme proti vláde, jedeme. Mudrosť týždňa. Ak budú západní antikomunisti, demokrati a liberálni socialisti nadalej bezmyšlienkovi to nálepkovať Čínu ako totalitný štát, odmietať jej skúsenosti a úspechy v zabezpečení dôstojného života pre miliardu ľudí a nebudú ochotní sa z nich poučiť, Nevedú nás k slobode, ale priamo do náručia skutočnej totality, tej pravicovo-extrémistickej. A to už dnes vidíme na vlastné oči. Ľudia totiž nechcú život na pokraji zúfarstva a chudoby, ale za to s ilúziou slobody, kde im ostáva len možnosť vyplakať sa na sociálnych sieťach, alebo si raz za čas zakričať na námestí. Chcú istotu, pokoj, dôstojnosť. A keď im to systém nedá, Nájdu si niekoho, kto im to slúbi. Nech to stojí, čo to stojí, napísala na svojom FB Lucia Hubinská. Na druhej strane treba si spracovať aj túto informáciu, počúvajte. Sociálne siete v USA potvrdili, že Európska únia od nich žiadala cenzúru vlastencov pred slovenskými voľbami. Tú prašivú úršulu treba hnať okamžite preč. Našiel som to na FBčku Milana Uhríka. Tlačová správa hovorí aj toto. Nemecký Nordzucker prekvapivo informoval, že u nás končí s výrobou cukru. Padá tak jeden z posledných dvoch Mohikánov. Dôvodom sú klimatické zmeny aj nadprodukcia svetového trhu. Koniec je nezvratný a politické špičky zvažujú, že stratovú prevádzku odkúpia. Politolog bez diplomu uvažuje takto. Náš priemysel bol odovzdaný za babku nadnárodným korporáciám. Bolo to za účelom likvidácie konkurencie a tieto odovzdané továrne mali len dve možnosti. V prípade ziskovosti a nízkych nákladov ponechať tieto majetky funkčné a zisky z nich si odnášať buď ku sebe domov, alebo do daňových hrajov. Druhá možnosť, jednoduchšia a bezprácna, nechať utlmiť výrobu v konkurenčnom podniku a nechať ho skrachovať, a do teritória začať vyvážať vlastný tovar. Obe možnosti sa oplatia zahraničnému investorovi a taký je kolobeh kapitalistického biznisu. V tejto situácii je teda otázne, či zakúpenie daného cukrovaru bude rentabilné, keďže cukrovú repu treba dopestovať na určitom území a za určité náklady. No Už teda dúfajme, že páni na ministerstvách polnohospodárstva a financií majú kalkulačky a prerátajú si to, čo bude výhodnejšie, či továren nechať padnúť alebo dotovať. Nuž a na to máme predsa našu vládu, aby riešila veci v prospech obyvateľov Slovenska. Na zamyslenie stojí aj tento výrok. Brexit je len začiatok. Návrat k tribalizmu, ku kmeňovému mysleniu. Rozbijeme pravidlá, rozhádame spoločnosť, urobíme z ľudí kmene, ktoré sa budú nenávidieť a kým sa budú byť medzi sebou, my budeme vládnuť a počítať peniaze, povedal údajne Jeffrey Epstein z komentáru pána Ušakova, poradcu ruského prezidenta Vladimíra Putina, k výsledkom videokonferencie Vladimíra Putina so City Pingom. Rokovania prebehli v priateľskej dôvernej atmosfére, Lídri zhrnuli výsledky za minulý rok a obšírne prediskutovali plány rozvoja rusko-čínskych vzťahov, ako aj najaktuálnejšie medzinárodné otázky, zvlášť teraz, keď v mnohých regiónoch sveta vznikla mimoriadne napätá situácia. Vladimír Putin a Xi Jinping sa zhodli na tom, že sú potrebné stále mechanizmy dvojstranných konzultácií vo všetkých smeroch. Zdôraznilo sa, že všestranné partnerstvo a strategické vzájomné pôsobenie medzi oboma krajinami sa nachádza na bezprecedentnej úrovni, má rovnoprávny a vzájomne výhodný charakter a nie je proti nikomu namierené. Obrat tovaru už 4 roky po sebe so značnou rezervou prekračuje hranicu 200 miliard dolárov. Bola stanovená úloha vynaložiť úsilie na ďalší rozvoj obchodných a hospodárskych väzieb, a to aj v energetike a inovatívnych oblastiach práce, vrátane umelej inteligencie. Prezident upozornil na to, že 5. februára sa končí platnosť mluvy o obmedzení strategických útočných zbraní. 22. septembra 2025 Rusko navrhlo Spojeným štátom, aby sa na jeden rok predlžili ústredné kvantitatívne limity ako dobrovoľné vlastné obmedzenia, avšak oficiálna odpoveď od Američanov dosiaľ neprišla. Vladimír Putin zdôraznil, že v tejto situácii budeme konať uvážene a zodpovedne na základe dôkladnej analýzy všeobecnej situácii v oblasti bezpečnosti. A teraz tu mám poznámky Antona Hrnka, ktorého si veľmi vážim za jeho múdrosť, a za to, čo robí pre slovenských občanov tým, že sem tam dá do etéru svoje poznámočky a úvahy. Takže Anton Hrnko, dve poznámky. Život okolo nás je neuveriteľne dynamický, takže človek, aj keby chcel, nemôže zaujať stanovisko ku všetkému. Dnes si dovolím okomentovať len dve záležitosti z predchádzajúcich dní, o ktorých viem o trochu viac ako bežný smrteľník. Prvá je jednoduchšia, takže začnem. Nechápem celkom, prečo sa všetky opozičné súpy vrhli na mladého Barteka ohľadom jeho výrokov o Františkovi Mikloškovi. Vypočul som si celý jeho prejav a musím konštatovať, že povedal len pravdu a nič len pravdu. A ja si myslím, že z hľadiska jasnozrivosti v politike skutočne Mečiarovi nesiaha ani počlenky, keď sa pozrieme na jeho politickú minulosť, tak treba povedať, že bol vždy na strane tých, ktorí urobili všetko preto, aby sa Slováci nikdy nestali suverénnym národom. Bol vehementne proti vyhláseniu slovenskej suverenity, hlasoval proti ústave Slovenskej republiky a jeho pobrátímovia zhúrivo brojili vo federálnom zhromaždení Československej federatívnej republiky, aby prijalo ústavný zákon o rozdelení ČSFR. Možno niekoho bude zaujímať, prečo zaujímal takéto postoje. Veľa o tom povedal už jeden zo zakladateľov KDH, pán Selecký, ktorý opísal pôsobenie jednej spravodajskej služby významného európskeho štátu pri formovaní KDH a jeho politiky. Z toho, čo človek vidí, nemôže neusudzovať, že ona, spravodajská služba, nadalej ovplyvňuje a formuje politiku KDH. A Aj revitalizácia Františka Mikloška v politike určite súvisí podľa môjho názoru s aktivitami onej spravodajskej služby, ktorá potrebovala mať svojho človeka v jadre KDA, aby sa neodtrhlo od zadaných úloh. Keď si pozrieme hlasovania a postoje Františka Mikloška v hodnotových otázkach, tak to musí byť každému jasné. A chce niekto odpoveď na to, prečo sa práve ona, spravodajská služba, usadila v KDA, tak odpovedí je jednoduchá. V tých krúhoch, ktoré sa snažia vládnuť svetom, existuje panický strach, že by na Slovensku mohlo dôjsť k opetovnej symbióze katolicizmu a slovenského národovedstva, aby k tomu nedošlo, majú tu oné kruhy ľudí ako František Mikloško. A ešte jedna otázka na záver tejto poznámky, Keď nemôže poslanec Bartek kritizovať Mikloška, Prečo s prepáčením zasrani ako Šeliga, nať a iným môžu kritizovať zakladateľa nezávislej Slovenskej republiky Vladimíra Mečera? Keď kritizuješ toho, kto sa nepáči globálnym elitám, je všetko v poriadku, aj keď ťa vek na to neoprávňuje. Moja druhá poznámka sa vzťahuje na škandalózne rozhodnutie krajského prokurátora ohľadom darovania stíhačiek a systému S-300 na Ukrajinu. Nezvyknem komentovať rozhodnutia OČTK a súdov, ale toto rozhodnutie je tak neuveriteľné, že nemôžem zostať mlčať. Keďže som sa od roku 2005 až do roku 2016 každoročne zúčastňoval príprav a formovania dokumentov o obrannom plánovaní SR, zostal som ako puk, keď som počul zdôvodnenie krajského prokurátora, prečo uvedené trestné konanie zastavuje. Jeho zdôvodnenie mi pripadalo, ako keby v trestnom konaní tvrdenia obžalovaného boli najrelevantnejším zdrojom rozhodovania prokurátora. Ak by totiž prokurátor chcel objektívne a podľa zákona rozhodnúť v trestnom konaní, tak by sa nemohol odvolávať na tvrdenia, ktoré Naď predniesol na rokovaní vlády, ale musel by ísť do obranných a operačných plánov Slovenskej republiky, vyhodnotiť na základe informácií z nich, či naď hovorí pravdu, alebo zavádza. Mám dobrú pamäť a preto viem, že minimálna životnosť našich MiGov 29 bola určená do roku 2029 a po generálke mohli slúžiť až do roku 2035. Problém bol však v tom, že USA a naši spojenci od určitého obdobia začali na nás tlačiť, aby sme stíhačky ruskej výroby vyradili z našich ozbrojených síl a nakúpili západné stíhačky. Dnes sa už môžeme domnievať prečo. Naď nasľuboval a neviem čo ďalšie švédskej firme, že kúpime hračky pre dospelých stíhačky Gripen. Koaličná vláda po roku 2016 odmietla kúpiť pre slovenské ozbrojené siely Trabanty a rozhodla sa pre Mercedesy. Ale až dovtedy, kým Mercedesy neprídu, trvala na tom, aby Migy ďalej slúžili. Priznám sa, že mi skoro bránicu roztrhlo, ako som sa smial, keď krajský prokurátor tvrdil, že Slovensko nemalo dostatok pilotov na obsluhu stíhačiek. Jeho tvrdenie bolo tak isto relevantné, ako keby niekto povedal, že pôrodnosť našich žien klesá v dôsledku nezáujmu mužov o sex. Prokurátor nemusel ísť do klasifikovaných dokumentov, aby zistil, koľko má Slovensko pilotov a koľko majú nalietaných letových hodín. Je pravdou, že NATO požadovalo nalietanosť cca 120 hodín ročne a naši mali nalietané len asi 80 hodín, ale to neznamená, že nemohli plnohodnotne vykonávať funkciu, ktorú mali určenú. Treba povedať, že v rámci programu NATO-NATIN-ADS ich hlavnou úlohou bolo likvidovanie tzv. renegáta teda civilné lietadlo použité ako zbraň, teda zamedziť niečo ako bol útok na New dvojčky. dvojičky. Na to postačili uvedené migy i vycvičenosť pilotov. Aby OSSR mohli túto funkciu plniť, stačili im tri bojaschopné stíhačky. V danom období ich Slovensko malo 12, respektíve 14. Pri spotrebe stíhačiek na Ukrajine bolo úplne nepodstatné, či by sme Ukrajine odovzdali všetky, alebo by sme si tri ponechali. To, že nať odovzdal všetky, len potvrdil, že na obrane Slovenska nezáleží, čo bola jeho psia funkčná povinnosť. Že pohľadkanie zo strany amerického ministra obrany mu je viac hodné ako životy slovenských spoluobčanov. Ak likvidácia obrany schopnosti Slovenskej republiky zo strany jej ministra nie je trestný čin, pýtam sa, čo ešte môže byť trestným činom. Avšak o mnoho horšie ako odovzdanie stiačiek Ukrajine je odvezenie systému S-300 zo Slovenska. Myslím, že aj naď prečo onen systém pri rozdelení roku 1993 nezostal v Česku, ale bol prevedený na Slovensko. Pri obrane Slovenska proti potenciálnemu útočníkovi zohrával kľúčovú úlohu. Bol umiestnený tak, aby chránil hlavné mesto – atomové elektrárne v Jaslovských Bohuniciach i v Mochovciach. Ponechanie týchto objektov bez adekvátnej ochrany trvá dodnes je priamym ohrozením života CCA 3,5 milióna obyvateľov Slovenska. Z hľadiska ministra obrany ide o porušenie jeho najzákladnejšej povinnosti, ktorou je ochrana života a majetku spoluobčanov. Nie je pravdou, že systém nebol schopný plniť svoju funkciu. Bol plne funkčný a konec koncov Ukrajina ho až tak nepotrebovala, lebo systémov S-300 mala desiatky. Pre slovenskú obranu bol však kľúčový, podotýkam, že Bulhari svoj systém S-300 odmietli darovať, hoci aj na nich veľmi tlačili. Pre každú vládu by malo byť prioritné zaistenie bezpečnosti vlastných občanov a až potom pomoc druhým. Vláde v demisii, ktorá vôbec nemala právo moc rozhodovať o zásadných otázkach, však na svojich občanov vôbec nepozerala. Vôľa mocných jej bola prednejšia ako životy a majetok občanov, ktorých mala reprezentovať. Takže krajský prokurátor nemal pri zamietnutí trestného konania opakovať to, čo o danej veci hovoril naď, ale to, ako bolo konanie ministra obrany v rozpore s plánovacími a operačnými dokumentmi ozbrojených síl Slovenskej republiky a ako ohrozilo životy a majetok každého z nás. Som presvedčený, že generálny prokurátor, ak má len trochu citu pre právo a spravodlivosť, rozhodnutie krajského prokurátora zruší. Ináč hovoriť o právnom štáte nemá zmysel. Alebo že by cena draho zo zahraničie zaplateného aktivistu bola pre niekoho vyššia ako životy miliónov slovenských životov. Tolko Anton Hrnko a úplne sa s ním stotožňujem krajský prokurátor by mal ísť do basy aj s naďom a je to vybavené. Výrok roka, dôvod, prečo FBI nedovolila, aby sa zoznam klientov Epsteina objavil na súde, je ten, že ak by to urobili, ich vydieranie by už nebolo možné a CIA by stratila kontrolu nad všetkými mocnými ľuďmi, ktorých si pripravovali 10 ročia. povedal Julian Assange. Grokovania medzi Iránom a USA v Ománe o jadrovom programe Iránu len táto stručná agentúrna správa. Pozície strán sa nezdajú byť zblížiteľné, to znamená, že agresia USA a Izraela je prakticky zaručená. V Iráne si v tejto súvislosti nerobia žiadne ilúzie. Ako píše jeden z miestných zdrojov, iránsky predstavitelia, ktorí sa zúčastnili na rokovaniach, súkromne vyhlásili, že po konzultáciách, ktoré sa skončili v maskate, vedenie krajiny dospelo k záveru, že vojna je nevyhnutná. Ku spomenutému pripájam, že pri štúdiu nedelnej tlače a agentúrnych správ už 10 z 10 je o nebezpečenstve prichádzajúcej 3. svetovej vojny. To už nie je normálny stav a naši politici by sa mali uvedomiť a zomknúť sa proti nepriateľom mieru to predovšetkým. Do ďalšieho rokovania vlády by som zaradil prípravy na budovanie protiatomových krytov a návrh na krízové zásobovanie obyvateľstva potravinami a vodou. Ostatné je momentálne mimo, pretože ak je kríza v ekonomike všetkých krajín Európy a sveta, tak si jednoducho nepomôžeme a bodka. Približné znenie posledného monológu z filmu The Great Dictator s Charlie Chaplinom uvádzam práve z tých dôvodov, ako znie aj titulok tohto podcastu. Chaplinov holič vyzýva ľudí, aby sa nedechali ovládať tyranmi a nenávisťou. Hovorí, že technika má slúžiť ľudskosti, nie ju ničiť a že skutočná sila spočíva v súcite, rozume a solidarite. Apeluje na vojakov, aby nebojovali za útlak, ale za slobodu a dôstojnosť človeka. Zdôrazňuje, že svet môže byť lepší, ak ľudia prekonajú chamtivosť a strach, postavia sa za demokraciu a budú sa k sebe správať s láskavosťou. Záver je optimistickou výzvou k nádeji bratstvu a mieru. Za mňa na dnes všetko. Ľúčia sa Monika a Dušan do počutia v stredu. Teda dúfam.